Moja kwa moja kutoka bujumrahini idha ya kisweli ya radio isangani. Tunakukaribisha katika tarifa ya habari tunayoanza kwa mutasari wake. Kungamano la wanauchumi kuhusu maendeleo kuandaliwa tena mwezi huu na shirika uh, orikomo, uh, orikome la pongeza hatu wa hiyo. Mtoto wa baraborana na nafasa katika maendeleo ya taifa laki la sema shirika giri uija wakati huu ulimwengu na adhimisha siku ya haki ya mtoto wa mtani. Na katika habari za kima taifa, Raila Odinga tishia mkutano wa uma kabla ya mazugmuzo na sirikari. Kuna haya bila shaka na mengine upendu sikizaji, mitambo inangolo na Fransu Akimara. Hapasunyo mimi, ni Romarote, ni wabibuwe. Lejo isanganiru, nikiboko yao. Na mkaribu tena. Kungamano la kitaifa la pili la maendele ulimepangwa kufanyika tarehe shirini hadishi na moja mwezi huu. Kungamano hilo hukutanisha wa talamu wa maswara ya uchumi, wandani na inje ya inchi. Shirika orukomila kupiga vita alushwa na ubadhilifu wa maria uma. Zinasema kulidhishwa na azimio hilo. Gabriel Ufiri ya napongeza sirikari kwa kutambua mchangu wa talamu kwa ajiri ya maendelewa ya taifa la Burundi. Na hekta takriban kumiza arithi na mashamba ya mazawo tofauti ndizo zinahesabewa kuwa zimesombwa na maporomoko ya arithi. Ineo la rusiga kwenye barabara ya kuminambili ya chibitoke, tarafani lugombo mkwani chibitoke, kwenye muamba wa mta rusizi, uraia wakazi wa eneo hilo, wanaleza kupata hasara na kufia usalama wao hasa wakati wa usiku, kwani maporomoko, ya naendelea kushika kasi tango jumapili hii, wanaomba kupewa alithi nyingine kwa ajili ya kirimo, katika kituo cha kulinda mazingila OBPE, wanafikiri kuwa huenda maporomoko hayo, inasababishwa na alithi linee, ama kuwasnisha hivyo yamakutano yamaji yamifereji kulingana na afirmi nzigamie jambo la zalo la nikupanda miti inayo tumia maji mengi na kuleta watala mo wa kubaini chanzo chama poromoko huyo na hukomkoa ni gitega show zakojeenga kuamau barabarazamta magarama. Mkuhani Humo zinarezo wa kusimama ya pata miyaka miwiri mawe ya lio pangwa kutekreza mladi huo. Ya metumiwa kuzuhia barabara raia wakazi waki. Wanaramika kia shirika mkandarasi la ya hawa eneo la gahila. Walio zuiwa wanasema kupata kilu ya usafiri mutani Humo na kukwamisha mawasiriano. Wanakumbusha kuwa mjezi sita ndiyo ilikuwa imepangwa katika kipindi cha utekrezaji wa ujenzi huo. katika shirika pedel. Wanareza kuwa hali hiyo ilitokana na ukasefu wa vifavda ujenzi, lakini kuwa vimipatikana na wanajenge matumaini wa kazi kwa amba muatahitimisha kazi ndani ya mwezi mumoja. Na mtoto wa mtani ni mohimo kwa jamii na anawwezo wakuenjeleza nchi Tamu kula wenzelasinja benda, mshauri wakiufundi wachama cha kuteleha haki zawatoto giriuja, wakati jumatano hii ulimwengu unaadhimisha siku yahaki zawatoto amitani wa inaadhimisha april kumi na mbili kilamwaka ndani ya chama giriuja, una sema kuku Kalibisha mukateti uliowanzishwa na steriliki wakuwalegesha. kuwe nyamia watoto wamitani lakini ukita kakuwepo baadhi tuliotengwa kuajuli yamafanikiyo yake na la ya wakazi na katikati me, jareja, moja Burundi wanakiomba kiwanza fomii kuanzisha vituovia kunuru ya mbole ya yaliyarejea kama kilomoyo amambili wana tazami ya kuwahari hio itawaraishe chia ndapo hawana pesa zako nuliagunila. kuni ya zima lakilo hamstini hasa wakati huanapotaka kutengeneza bustani za nyumbani. Ermenegirde mnyango naibokuongozwa kikwanda fomii ana rahidiya wakurima haukuwa suala hilo ulitajadilwa irikubaini mafaka. Na badi yamashamba yamhalaguli katika tarafa tufautim kwa ni buruli yame nyauka na kuwa na langi yanyano na vikuringana na wakurima badi yao. Wanazani kuwa kusababishwa na mbolea kiwanda for me isio kithi vigezo wa ganga wa mazao. Wanaleza hali hiyo ya kunyauka kusababishwa na mbolea ilionyesha kwa kiwango kikubwa marabada ya kupanda maharagwi hariche ya hayo. Wanatoria wito wakulima kusogilia vituo vya tiba ya mazao ilivu waanzishwa trafani hivi karibuni ama kusu maharagwi wanashiauli wakulima kupalilia maapima. Naracy wa Burundi anasema kuwa kila mwanu na siri kuzwa watoote wachache mtharani wataku ili yapate kuwalea vizuri akizungumza na malishi wa habari Jerome Nyonzi Maraacy evali sindaishi mje amekisia kuwa kuzwa watoote wengine ni mojawe pamoja sababu zinazo dumaza maendeleo ya uma inchi ni Burundi punde ni habari zaki mataifa habari zaki mataifa namkatika habari zaki mataifa mungano mkuu wa upinzani chini kienia umetangaza mipango iya kufanya mazungumzo ya moya kwamoya na uma wakati ukijianda kuwa mazungumzo na Siderika dikhoso mageuzi khusu uchaguzi kulingana shirika la habari la Uingereza BBC mungano huo wa azimio la uma ya una unguzo na manasiasa mkuu wa upinzani lai la ila udinga Uli sima kuwa bado unajitorea kuipusha wasi wasi wakisiasa kwa njia ya mazungumuzo Bada ya maandamano ya kuipinga sirikali ya lio geuka kuwa hasi ya、uh, mwezi uliopita Mungano huo na misima kuwa utafanya mkutano waki wa kwanza kusikiriza maoni ya uma siku ya rahamsi Ambao utafuatiwa na mkutano wa hadhala jumapili katika mjimkuna ilobi na hatu wa zita kazi chukuriwa Upinzani na itaka selikali kujia kwenye meza ya mazungumuzo na mikono safi bila hasila na kuatayari kwa mchakato wakweli na wawazi wakumzu, wakuzungumzia matatizo na ilikumba Kenya. Mwezi ulopita watu watatu akiwe muafisa wa polisi walifariki na maali kuharibiwa katika maandamano ya kupinga selikali amba pia yalijeruhi mamiya ya watu wengine. Na katibu mkua umoja mataifa Antonio Guterres, ya naimiza utawala wa kijeshi nchini mari kuharakisha kwa kasi wakulejesha madaraka kwa rai ya wale uchaguliwa mapema makala fumbile shenane kama ulivoa hidi kufanya hivyo katika reporti ya brasa la usalama la umoya wa mataifa kulingana shikilahabali la ufaransa irefii katika reporti hii ambayo shilika lahabali la AFP lilipata kopi siku ya jumani katika mkezia wa mkutano wa brasa la usalama la umoya mataifa bwana Gutierrez pia Amelizea wasuwasu wasu wake hosu kuenderea kwa hasia na althali zaki kwa wakazi na mgogoro ambapo makubaliano muhimu ya amani ya rifikiwa katiki ya taifa la mari na makundi ya nyesilaha ya kaskazini. Mari inaenderea kukumbwa na kuenderea kwa mawa wana jihadi na hasia za kila aina tango kuzuga kwa wasi kaskazini mwanchi mwagrafumili kuminambili. Hasia hizo zimeinea katika timu ainchihio na katika ainchijilani za boknafaso na nijae hasia hizo zinerekia kuhusu Siri tume amujia matayarifu nchini mara minusuma ime tu ma ime tu ma nchini tangwama kwa fumiri kuna tatu ikiwa alatakribana kwa najesi na maafisa polisi kumi kuna tatu mianane hadisas. パンペンズのスケジャーとナシャーズやダクファー、スクエア、スクエア、タリファーザー、バーダイエ、ハポジョニウ、コトカツウルコウマミミ、ロマロデ、ニアビブズ。